Повчання дітям Моно-Маха. Діти, вчиться, бо дубів ріжуть. Вчиться, бо поява зуба мудрості у роті дурня його розумового статусу не міняє. Вчіться, бо хоча дурість – дар Божий також, але зловживати нею не можна. Виростити, князями станете, людьми начальними. Та нема страшнішого лиха у князівстві, як дурний князь, і чим вище стоїть він, тим пагубніша його глупість. Не рвіться усі до головного престолу, засліплені жадобою влади, перетопчете один одного, а фарисеї посадять на головний престол свого лжедмитрія». І з його мнішечкою, і під їх патронатом облопошать усе князівство. Вас вже пустять із торбами по світу. У своїм домі чужинцями будете і злидарями. Не прагніть ніколи пустої слави і нагород. Не вдихайте багато хвалебних випарів, бо чим більше їх вдихнете, тим важче буде видихати. Золота фортуна посміхається не тоді, коли чіпляють золоту корону, а тоді, коли знімають сталеві наручники. Краще мати одну маленьку зірку в голові, ніж три великі на погонах чи золоту на грудях. Коли станете князями, князьками, а чи людьми владними, не скупіться підтримувати культуру. Про культуру народу не дбає лише його ворог або ж невіглас, який боїться на тлі культурної нації виглядати ще більшим невігласом. Шануйте, плекайте мову рідну, здорове коріння предків. «А що росте без коріння?» – запитує народна пісня і відповідає. «Я не чари, мутанти з обмеженим інтелектом і необмеженою наглистю. Не лінуйтеся другові протягнути руку, а ворогові дати під хвіст, щоб він протягнув ноги або ж виніс їх швидше із землі нашої». Із сусідами не лайтеся, але й не дуже братайтеся, бо, як твердять індійці, трагічно закінчується братання між тим, хто їсть, і тим, кого їдять. Не вдавайтеся до оракулів, ясновидців, ворожок. Хочете знати, що буде завтра? Підсумуйте те, що ви зробили сьогодні. Не заздріть чиємусь багатству, у чужу кишеню заглядають лише злодії і дурні. Розумна людина рахує свої гроші. Не обкладайте високою даниною люд свій. Податок – це хабар державним чиновникам за невиконану ними роботу. І ніщо так не принижує гідності великого чиновника, як маленький хабар». Подбайте, аби ви не лише вміли, а й мали чим пошанувати один одного. І на сам кінець дуже інтимне. Будьте достойні жон своїх, а жони ваші хай будуть достойні вас, щоб панували між вами віра і довіра. Ніколи не вдавайтеся до пояса вірності». Бо пояс вірності приносить таку ж користь, як і бронежилет. Коли доля має покарати, то кіллер щелину найде.